Fyrbolgs ärövring. Den andra invasionen företogs av ett folk som kallades Fyrbolg. Det var ättlingar till dem av Nemeds barn som hade återvänt till Grekland och med tiden åter blivit en mäktig stam. Grekerna fruktade dem och underkuvade dem därför och lät dem arbeta som slavar. De tvingades förvandla oländig, stenig mark vill bördiga klöverbevuxna släpter och fick därvid frakta jord långt bort ifrån. Arbetet var mycket hårt och det bröts ner till kropp och sinne. Till sist rådgjorde de med varandra och kom överens om att fly. De byggde sig rundbottnade läderklädda små båtar och gjorde dem extra sjövärdiga med de hamsäckar som de hade burit jord i. Sedan styrde det kurs mot det gamla fäderneslandet. Under fyrbåg organiserades Irland socialt och politiskt. Landet delades i fem provinser som fortfarande existerar. Ulster, Leinster, Munster, Connaught samt Meath, vilket blev landets centrum. Kungadöme infördes istället för de krigsherrarnas välde som förut rott i landet, och kungen vördades som en halvgud. Firbog levde på Irland i rik välmåga under många generationer.